На дорозі блимнуло світло. Повз мене проскочив темний опель і загальмував на перехресті, пропускаючи машини, які рухалися головною. Вже коли він виїздив на трасу, світло автомобіля, який їхав назустріч, вихопило знайому постать за кермом. «Та це ж він!» Я похопцем увімкнув запалювання, машина зачмихала, Немов протестували проти того, що її будять так раптово, грибонула колесами ґрунт і вилетіла на трасу, ризикуючи зіткнутися з Камазом. Розлючено завиваючи, ваговоз промчав повз мене, та я навіть не звернув уваги на водія, що кричав мені щось у вікно. Опель був уже настільки далеко попереду, аж не було видно його габаритних вогнів. Стрілка з підометра жваво поповзла праворуч і невдовзі досягла позначки 180 кілометрів на годину. Лаючи себе, на чому світ стоїть, я вчепився в кермо, вдивляючись у темну масу міста, яка так швидко, майже блискавично насувалася на мене. Якщо Путилін раніше за мене в'їде туди, він загубиться в лабіринті вулиць а я втрачу і без того примарний шанс вибратися з халепи, до якої вскочив. Я вмоляв свого драндулета надати іще трохи. Я благав Путиліна не поспішати. Молив Бога затримати його хоч ненадовго. Адже поспішати Валерію Петровичу нікуди. Він чудово знає місце, де йому треба бути. Знає час, до якого він мусить там з'явитися. «Немає, куди йому поспішати!»